Іван Франко, Н.Н. Будь здорова, моя мила, я не твій. Розлучила нас могуча сила. Де поставить кого доля, там і стій. Моя ж доля, вітер серед поля. віє рве й свище, в грі страшні. Ближче, ближче наше боєвище. Важкодушно, пітьма, груба, лютий бій. Ось, ось, люба, жде демя, може, згуба. А як гинуть, то самому, голос твій з бою грому звав би м'я додому. Тож не плач, очиць, мов, зорі пожалій, згасне вскорі блиск їх у сліз морі. Розійшлись, мабуть, поволі, судьбній наші долі, мов, дороги в полі.